Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau menanyakan mengenai yang membatalkan puasa Bu ya. Kalau misalnya menghirup untuk melonggarkan saluran pernafasan kan pilek ya. Kalau terhirup itu apakah bisa membatalkan puasa? Juga kadang-kadang diolesi dengan minyak angin yang mengandung mentol itu kadang-kadang longgar pernafasan Apakah termasuk Salah satu yang membatalkan puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang dibat yang yang menjadikan batal itu adalah ain. Ain itu adalah sesuatu yang teras terlihat materinya. Jadi yang ain ain yang yang terasa yang terlihat. Jadi ada bendanya, materinya yang masuk ke rongga tubuh kita melalui salah satu lubang yang lima itu yang membatalkan puasa. Sehingga banyak ulama sudah menjelaskan tentang fik. Memang ada orang berhati-hati berfatwa fik adalah membatalkan puasa. Akan tapi yang pakai fik adalah jarang. Tapi yang kaya ulama sudah jelas. Karena zaman dulu tidak ada fiks. Kita cara kita baca kita fikir lama, enggak ada fiks. Yeah. Cuma mereka menyebutkan bebauan, wangian dan sebagainya. Wangi dengan fik tidak ada beda sebetulnya. Hanya kalau wangian ditamanya makna tarofuh, makna bersenang-senang, hukumnya makroh. Tapi tidak batal. Sehingga dari sini bisa dipahami bahwa fik juga tidak membatalkan puasa. Seperti hanya wangian yang sangat harum, kalau dicium tidak membatalkan puasa. Daunya masuk ke hitung atau tidak? Kalau wangian. Masuk ke hidung, maka wangian baunya masuk ke hidung, maka yang minyak angin juga baunya masuk ke hidung, kemudian yang namanya fik juga masuk ke hidung, itu semua tidak membatalkan puasa, ya ini. Hanya kalau urusan wangian memang sebagian ulama, khususnya jumur ulama syafi'iyah mengatakan berpewangiin saat itu saat puasa hukumnya makruh. Karena apa? Puasa itu harus menampakkan kita rendah di hadapan Allah lemah di hadapan Allah tidak pantas kalau kita bersenang-senang dengan yang namanya minyak wangi tarofuh itu jadi tarofuh itu tarofuh itu ya ya mm, melakukan sesuatu yang sifatnya ada makna senang kegembiraan ke itu. karena harum dan lebat akan tapi sebagian ulama di luar dari matab imam syafi'i banyak yang mengatakan pakai minyak wangi di bulan Ramadan tetap sunnah tapi kami yang harus adil karena matahat kita adalah matahat imam syafi'i mengatakan bahawa pakai minyak di siang hari bulan Ramadan hukumnya adalah makroh berarti nah. kalau pakai fik tidak ada hajat juga mah makroh kalau tidak ada hajatnya nih tapi kalau ada hajatnya maka itu tidak apa-apa wallahu a'lam bisawab